Gaur egun edonork, edonork diseinaditzake bere kamisetak eta aia zangero eta motibo bereziago dun elastikoak ere ikusten ditugu kalean. Elilazten guren, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zuztatu puntuko matarian, olako estampatu berezidun elastikoa diseinatu duzuela ikusi dugu? Mm -hmm, bai, e. xixek filozofari eskenitagoa. Eh? Nordag eh, irudia nageri den gizona Xishek eh, filosofoa. Xishek, eh, bueno, Xishek esaten omen da, baina bueno, irakurri Zisek, irakurri gabeendu ke zetarekin, gaina berak ere esaten duenez, berak nahiago du gaizki euskatzen baduzu berabi zena. Ah, bai, nahiago du. <laughs> bueno, Norda, bai, eskerten diogu, eh? eh? gizona hau ba, bueno, gaur egun moda modan dagoen filosofoa da. Egia esan esaten diote filosofiaren Elvis Presley, besteak beste. Eta ba, gizon bat balaako tradizio batzuk hartu dituna, balaakan eta Hegel heGeta marxismoa ere hartu duna, eta halako gaur egungo kutsu bat edo eman dio modernizatuen ditu eta ba, beti pop kulturaren adibideak eta jartzen dizu. Adibidez dauka esplikazio luze luze bat e, kinder arrauza arrauzaren inguruan. Azal ezahau ezla labur labur edo e, luzegikokurtzen baduzue hortekan, ze asko zehatzagoa izango da. Baina, bueno, eh, funtxean da, kinderra rautza erosten duzunean, ez duzu erosten txokolatea, baizik eta barruan datorren jostaiua. Bai, gure gara Et, ia maiztatorregatik erosten genuen, oh, nik ira. behintzat. <risa> eta gauza bera aplikadakioke, okay, eh? gaur egun, eh, bueno, kontsumismoan edo erosten duzun edo zen gauzari. Kotxe bat erosten duzunean esaterako, ez, ez duzu kotxe bat erosten, baizik eta iragarkian datorren neska ere, edo motila? eta yesan, bueno, gorko kapitalismo konsumistaren objeto guztiei aplikadaiteke dakioken deskripzioa da zizekek e, kinderra utzari ateratzen diona. Baina hori bueno, e, adibidetxo txiki bat beste egan ez da. Eh? Daka esplikatzen dizu esateako e, munduko komunak, e, komunak, e, kakaiteko gaioiek, e, zertan diren ezberdinak herrialde e, bakoitzean, diseinua zertan aldatzen den, eta herrialde bakoitzean dagoen diseinua e, zergatik handan alakotxea, eta zer duen ango filosofiarekin eta mundua ikusteko daukaten moduarekin. Hori guztia, youtube daukazue, nahi behar ikusi. Zer esango dugu? Zizek eta gertuko zaizkizue milaka bideo gizon honen esplikazioekin. Humore askoko filosofoa dela esango dugu? E, bai, bada, bada humorea. Farra iten duzu behintzaten zuten. Bera esloveniarra da eta noskio nendik bizirik dago? En, bai, bai, eta zerra, mila behatziun da, berrogeita behatzean jaikoa. Aizu eta, Markos Zapiain filosofoarekin elkarlanean egindu zuen kamiseta, zuk eta berak kamisetaren atzekoa aipua. Zergatik zergatik zizek. Beste inorretzen nuten, aurk, esan haizut, be, berak adina ez zaituzte beste inorkera karri, zergatik bera da zuen inspirazioa du zuen musa. Eh, bueno, Markozek egin ziun elkarrizketan duela hilabete pare bat, edo agertu zen argi aldizkarian, eta berrian ere agertu zen beste, beste elkarrizketa bat. Eta oso gauza interesgarriak izaten ditu, eta Euskal Herriari begira. Hau da, ez dabil, ez stratosferako filosofoa ez da, baizik eta, eh? lurra zalekoa, eta kasunetan Euskal Herriera etorri, eta Euskal Herriaren inguruko, bueno, filosofia, bere filosofia aplikatzen dio emengo egoerari, eta hori guztiari. Da, gauza bat interesgarria guretzat, da oso herri alde datorrela. Hau da, esloveniatik dator, eslovenia txiki bada, bi milioi biztanle inguru ditu, eta, bueno, Estatu Eslavia artean, ba, aberatxena da, ba. Eta independentzia mila behatzi dut, laro eta amarrian lortu zon, eh? duela amaika urte eskaz. Ordun gizon honek, eiten duena da, oso ondo ulertu hemen gertatzen dana. Eta, bueno, Marco Zapienien elkarrizketan, ba, nahiko halako perlaketa, ba, dira ederrak. Eta hor nik irakurri nuenez, farre asko inunez, eta asko gustatu zitzaidan ez elkarrizketa, proposatu nioen markosi berak e, elkarrizketa otatik e, saldi bat eta iratzeko, kamise eta bate egiteko, eta nik diseinua ingonuela. Eta bueno, hori da berak egin zuena. Eta diseinuan, hori bueno, da markosek egin zuena, eta azduk egin zenuena diseinua uh -huh. Eta bertan, zizeken hiru irudi agertzen dira... Oso kainu bereziak eginaz. Bai, eh sekulako tikak, ni jo, eh? Sikonalista danik ez da kit beretikak ino aztertu diguen, dituen, eh? lakanen argitan edo bestela, baina ba gizon honek etengabe ukitzen du sudurra eta gero e, flekilloa atzera botatzen du. Ez da kit mukiak edo omina bezala erabiltzen ditun edo bueno, mintzat itxura hori ematen du. <laughs> Eta gero, kamisetari e, titi inguruen edo tiraka eten gabe, Halako eh? pierzin bat izango balu horri infektatuta edo molestatzen diolata. Eta oso bitxia da, hor du e, bueno, bideo batetik hartu nitsun, e, iru keino hoiek eta hor jarren nitsun e, kamisetan. Baina gauza bat ez diazue galdetu. Zer faltetan egu galdetzea? Ez diazue galdetu zer jartzen duen kamisetan atzeko aldean. Hauda. Bueno, hori zen galderaren bigarren partea. Diseinua hitz egin dugu, lehendabizi zuz auskabolak telefonoz bestalde eta orain bai Marko zen lana ere aipatu igezu. Eli. Ba. Bueno, ba, es la boxice diona, gure camiseta horretan, gure diseinu horretan da entzun. Espania eta Frantzia pikutara doaz. Eldu da euskaldunen txanda. Hori bere esaldia. Mhm. Uh -huh. Aukeratutakoa. Bai. Hori camisetaan atzealdean dator. Atzealdean dator, bai. Kontuadak izon honek, e, bueno, elkarrezketan hau zondo esplikatzen du, ba esaten du e, globalizazioen argitan e, kalte geien izango duten estatuak dira bigarren mailako potentziak. Esaterako, Espania, Frantzia eta alakotxeak. Hoien gainbera edo ikusten du berak, ikusten du ez dutela benetako etorkizunek. Eta horre atik ikusten du Eskozia eta Euskal Herria eta halako herrialdetxikiagoak eh, oso oso egitasmoa interesgarriak iruditzen zaizki. oso fenomeno onak iruditzen zaizki independentzia independentziaaiak eta beraien beste egitura bat lortzeko gogo hori. Eta esaten du ere be halako hiri estatua edo ba, itzultzen edo ari dala. Tamaina txikiko, estatuak edo izango, ligatekinak. Eta egia zan, hori bat dator, ba, enbat ekonomialarik eta horregun edo esaten duten gauza batekin, esaterako Oskarra Antzabal ekonomialariak esaten du munduko estaturik zorion txikiak direla. Euskal Herrianen tamainakoak. Badago Japoniar bat ere, Kenichi Omae edo esaten e, Japonearra, ekonomialariak, ere. eta esaten du, amar milioitika aurrera, haundiegia dela estatu bat e, merkatu aldetik ondo funtzionatzeko. Eta tamaina ideala estatu batena izango litzateke asko jota edo bost milioi inguru hortan zibiliko litzatekena. Tamainak hortazkasu honetan mm. importadu. E, kontu bat, berari, zizeki berari, bidali, bidali aldiozu, eh, Kamiseta? Ba, egiasan ez zaito baina bai, bidali beharko jo guaz. Bidali beharko diozu, eh, noski? No. Aizu eta, gainerako, nuna eskuratu ditzakegu? E, ski guez ge kamimiseta saltzaile <risa> diseinatu dugu hau ba, gustatzen zaigulako historia hau eta gukinduguna da diseina jarri hor e, bueno, Creative Commons edo lizentzia batekin nahi duenak GCI dezake? norbelak e, egin behar du kamiiseeta. Ba bai Zuk irudia jaisten duzu vektorializatuta dago pres dago zuk hori hartu dendara eraman eta esan azu honekin kamiseta bat nahi da. Eta ingo izute bere ala eta nahi komerke. Lande zente jartzen ari zarete ez da, Eli? <risa> e, Zizek irakurri, e, kamiseta egin... Uh -huh. Bueno, zaki zezor nahi guenak, ba, <risa> lan piziatin bergo. <risa> Eli, zuk eh, dagoneko pentsatzen dut erabiliko duzula horrelako kamisetaren mat? Eta markosek ere bai? Bai, berak ala izaten du. Nik nire esperientzia kontatuko izut. Eta hemen jende guztia, jartzen zaite... Zizeken inguruan hitz egiten, ateak kontuak eta bote esaten dago, bai, ikusi duzu komunarenan nola zaltzen duen? Eta hor erakusten dio bideoa, eta nahiko alde an, nahiko errakazta izan du. Badak izuz ba, ba. egin behar dugun guk, ez da, unaiik eta bi okorein zurekin elkarrezketa bukatzen dugunean. Gaurko zai joan dugunean, badauk agulana. Youtubeera Abraza. joan eta zizekiburuz mm -mm. galdetu youtuberi. Hori da. Hidartar kontatzen digun. Bai, marko sekere gauza bat esaten du. Eh? Oin eh, modan, bueno, zizek modan baldin badago, baita ere gure artean dago modan, eh, ba esatea, edo egitea zizek aipatzen duten ei, eh, esaterako. Eh? Askos gehiadio direla, a, zizek, zizek, hainbeste aipatzen direneen, eh, zera horren inguruko, horren kontrako ironiak edo, eh, zizeken aipuak baino. Baina, berak esaten du hori dala, hain zuzen ere, oso arrazoi ona, kamiseta hau eramateko jantzita. Ba, norberak ikusiko du, ze arrazoi erabiltzen duen kamiseta hau aukeratzeko, baina zuek eskura jarri duzue behintzat, kamiseta egin nahi duen arentzat, plantilla. Hoxe uh -huh. oh, da. Heli lazten guren, asko, filosofia klase azkar honegatik eta uh -huh. egin duzen kamiseta gatik ere bai. Ba, asko zuen. Onda segi agur. Ten artean,